Будемо його діставати. Так, що я про нього знаю? Віолончеліст. Операція буде зватися «Цкування віолончеліста віолончелістами». Бо сам я з ним не впораюся. Добре, що я знаю про віолончелістів та віолончелі? Небагато. Краще б китий, але що поробиш, працюватимемо з тим, що є. Гітара зі смичком. Скрипка «Переросток». Ну і, звісно, Гагарін Віолончелі, Мстислав Леопольдович Ростропович. Дивно, що Віолончель не назвали Леопольдом чи Мстиславом. До речі, з цим матеріалом працювати можна. Так, далі. Віолончеліст. Амадео Моділіяні, Олія, жовто-ультрамаринові кольори – Віолончеліст більш за все нагадує декабриста, який переховується у віддаленому поселенні. Аскет з борідкою. На обгодовану пику Валентина Юрійовича це не схоже, але поговорити можна. Як я міг забути? Коли в мене був роман з однією дівчиною з великого Новгорода, ми часто зустрічалися в Москві і не тільки кохалися, а й культурно збагачувалися. Наприклад, ходили до театрів. От якраз в Театрі Маяковського я й бачив цю виставу. Як вона називалася? Щось класичне з сучасним додатком. О, п'єса називалася «Дама з собачкою та іншою живністю». Одним з героїв там був самотній віолончеліст Аркадій, який тримав у себе кролення Філіпа, а якість своєї гри перевіряв за інтенсивністю хрумкотіння Філіпа морквою. Це вже ближче до теми, з цього могло б вийти кілька діставань. Ви, звісно, можете заперечувати, я звик до полемічних бесід, але мені здається, що історично-аграрній країні абсолютно не підходить ліберальна маячня. Конкретикою виходить, що так треба цю країну брати – озимі, ярові, ярові, озимі, сувора послідовність. А не сюди-туди, туди-сюди, а потім виходить, що так – Взагалі й в інший бік. Наскільки я зрозумів, Віолончель нав'язував присутнім своє політичне бачення. Коли він побачив мене, схопив мою улюблену карафу та почав розмахувати нею. «Організуєте?» – він вперше мені посміхнувся. «Ну, вперед, Павле!» «А у вас є кролиня?» – запитав я у Віолончелі, обережно вихоплюючи з його рук порцелянову карафу-качку. Як я і розраховував, з відповіддю віолончель вагався. «Що в мене є?» Виходить, що так кроленя, адже маленький кріль – улюблена тваринка віолончелістів. Я навмисно говорив таким голосом, наче збирався показати хлопчикам та дівчаткам веселий фокус з повітряною кулькою. «Хто вам, виходить, що так сказав таку дурницю?» Я вирішив цього разу додати не одну, а дві склянки словацького горіхового лікеру до іспанської суміші. Прочитав у спогадах Йойома. Цікаво, чим він зараз буде крити. Де? Та звідки ви взагалі знаєте про Йойома? Про Йойома я згадав випадково. Коли я вперше почув ці звуки Йойома. Я подумав, що йдеться або про китайську іграшку, або про репівсько-гопівські приспіви. Йо, йо ма як було з'ясовано згодом, був відомим віолончелістом китайського походження. Втім, щодо китайського походження я не помилився. Вам буде цікаво дізнатися, що географія – така наука, яка охоплює надзвичайно різні сфери життя та розвитку всіх країн світу, а також суспільства. Він мовчав. Виходить, що так, додав я. Хлопці, а давайте подивимося, що в нас є на десерт. І покличемо Снігуроньку, по думки додав я. Гестапо вирішив виступити в ролі миротворця. Ну-ну, на який десерт? Це що з головними стравами, виходить, що так завершено? Але я голодний, у мене не було можливості нормально поїсти. Позавчора в мене була репетиція, вчора ми гуляли на дні народження Карла, а він і не думав нас пригощати. Взагалі, він вкрав у мене іменну партитуру. Я б ніколи не став їсти з його рук. Я вже мовчу про те, як він отримав заслуженого. То що, я не можу і зараз попоїсти, як слід? У будинку свого кращого друга? Думаю, що трохи домашніх ковбасок з яблучним конфітюром не завадить. Зараз Еміль розігріє. Гестапо не хотів сперечатися з Валентином Юрійовичем. От чого я не розумів, то це того, як він міг товаришувати з таким суб'єктом. Валентине, давай вийдемо, я тобі покажу, над чим я зараз працюю. Павло був таким люб'язним, що виділив мені свій кабінет. Еміль тим часом щось занотовував у траурний записник. «Це що в тебе таке?» Це спеціальний записник. Я занотовую туди мертві години, вечері, дні. Що не весело тобі? Виходить, що так. Я всміхнувся малому. Малий, коли не грає і не згадує стареньких саранських, ну і не виписує собі дипломи про геніальність, доволі непоганий малий.